Egunero kasik hogeita mila autok zeharzkatzen dute uztaritzeko zenjoa, autole kutsadura eta landera sortuz egitaentzat. Aspalditik galdegiten egiten dute bideebegi hori, Eta ustaritze saiesteko departamenduko errepide berri bat eginenda, eta hori departamenduaren eskuda, diaz kontseiluak bostkatu zuen bere aurrekontuan sartzeko proiektua hau. Mikael Goienetxe ustaritzeko autetxia. Aspaliko dosier bat, eh? goita, mar urte, berro urte, denak badakigu, desbidara ze hori hor da, baina ezen mugitua. Ta guk mugitu dugu dosiera, lehen ikerketak eginak dira, Neguko ikerketak eta jonen urtean ere ikerketan batzuk egin dute airea, kontaminazio eta horiolako gauzak. Aurten egutegi bat badugu, Segitzen dut ikerketak hori uh, oiannean eta pentsetan eta hori uh, naturako ikerketak. Desbideratzea ubeak ezkoa da usta ditzeko autetxean arabera, bai gaur egun bai gerourako ere. Gaur egun uh, otuak metatzen dira marraken, uh, bai honako sartzean. Erritmo hortan metatuko dira usta ditzeko sartzean kanbo arte. Guretzat, bom, sobera otuak badira, usta moztua da erditik. Kontaminazioa, agabotsa, dian dielosadare. Kapitoa hitik lagesorora eta lagesorotzik landagoieneko pisinaren gibeletik pasako da bidea. Bost milioi euro inguru beharko ditun departamenduak bide berri hori gauzatzeko.